7 și 18 minute, bună dimineața prieteni și bine v-am găsit o nouă ediție deșteptarea la Europa FM Sper că ați fost bine vineri dimineața, nu? v unde descurcat? A, a da, a fost descurcat. Totul în regulă? Cum să nu ne-am râs cu Ciprian, da. cu domnul Luca aici? Că cu și Eu, eu să știți că n-am fost prea departe. Adică joia am plecat după emisiune puțin spre Grecia, dar m-au oprit pe pod. Aha, și v-am ascultat de pe pod, adică podul a... de la Ruse. Podul de la Ruse. Am <laughs> ascultat de pe pod. Europa FM se prindea foarte bine acolo. Aha. Excepțional de bine. Incredibil. Și stai mult așa a ce face. Cât ai o Oră jumate. Ori jumătate stai pe pod, te duci și plătești taxa de pod, 13 Aha. lei. Da. 13 lei l-a dus. Da. Și după aia pleci. Și l-am și întrebat pe domnul ăla. Zic, se mai lucrează, se circulă bine? Și el zice... Stai așa, stiu un pic, faci o pauză de ce Nu se mai lucrează eu te-a da. zis, -a făr, mă, nu mai lucrează nimeni Exact, adică A, a gândit-o un pic, ce să-i zic, bă, că se mai lucrează Nu se mai, -o, o, nu se mai lucrează. lucrează Nu mai lucrează nimeni, s-a dus La întrebarea cu secirul, bine, nu mai răspunde. răspuns Dar nu se mai lucrează așa, știi, și-am plecat <laughs> Mamă, cu scârții de roți În nici 200 de metri, frână Și aia a fost Păi, și stai așa, și stai așa și mergi, se circulă numai pe un fir sau ce? Se circulă doar pe un fir, da. pentru că pe, pe firul de dus, cum ar veni, de ieșit din România, sunt utilaje. Deci așa. în prima parte a podului sunt puse utilaje. Iar puțin mai încolo e copertat podul până la fier. Nu, dar stai, dar lucra cineva? Nu, nu. asta e altceva. Asta e. Deci omul avea dreptate, Aha. nu lucra nimeni. Erau pusă utilajele și după aia era decopertat. Și atât, la revedere. Partea și mai proastă e că ai noștri și ai lor, dar mai ales ai noștri, o iau pe contrasens. Bă, uh -huh. pot doare duși și întors, știi? Dacă o pe contrasens, ei alții nu au pe un să vină și se blochează uite, așa tot, în loc să stăm câte un pic, câte un pic și să mergem civilizat. Deci nu crezi că în România ar merge să se dea liber la portarmă? Adică Păi nu că le folosești. Păi de asta zic, nu. adică se mai, se mai rătes, pe asta. De pe pod. Da, pe asta spun, deci când îl vezi cu lag, pe, pe contrent. îi mai rădești un pic, nu? i am blocat cât am putut. L-am blocat pe un bulgar, Aha. care avea avea mașina tare da. și l-am blocat. Și am uitat așa la el și am arătat și obrazul. brazul. Zic, în rușine? Nu, cred că m am înțeles. Aha. Că după aia, s-a băgat în spatele meu, că în fața n, -a, n -a avea cum S-a băgat în spatele meu și după aia claxona Pe toți aia care încercau să le depășească Băi, măcar deci, a înțeles da, Și el știa despre ce era vorba Adică da, știa da, cum da, da. se face El claxonat din interior deja Adică lupta împotriva mm. sistemului din interior Da, nu? Am, vrut, am vrut să mai oprez vreo doi Dar aveau cefele atât de late Au, Încât mi-am imaginat că îmi plantează mie Cărnăciori, da. ă, castraveciori, unul câte unul știi? Băi, a deci... zis să-i las Dar și ce e mai interesant, că asta e și mai interesant mm. Deci partea noastră de pod e praf în continuare. Costă 13 lei Da Partea lor de pod A? E brici Da e, e foarte bună Costă 2 euro Adică 9 lei Da Înțelegi? E mai ieftin Corect Mi se pare foarte tare Care Este ce rușine Pe cuvântul păi, eu nu înțeleg De ce nu muncesc că e, Adică de ce ăștia care trebuia să repare, pă, de ce nu se muncește? Nu știu, nu se... că m au Nu vor pensie, praf. e mai bine acum. da, vor, dar cred că și o iau. Adică în sensul că și au pensia. De luat ne o lăm noi, dar ei și au pen pensia. Sunt convins de chestia asta. Au crezi că o să-i pensie, pe Eu eu nu Sper... mai am nicio speranță. Pe hârtie. Terminat. Bine pe hârtie, da, o glumă, deci, nu, dar pe bune acum. Adică și, și, și eu și tu contribuim la sistemul de pensii. Plătim taxe, impozite, dar crezi că plătim pentru ceva că am senzația că degeaba. Nu-mi dau seama Știi că cât e nu... cea mai mare pensie din România? Mm. Stai că s-au dat, dat datele oficiale Casa Naționale de Pensii Publice Stai să găsesc, că era uștire Pe Pensia este, în fii bine. atent, da Pensia în sectorul 1 Aşa. În Bucureștean Băi, n-ai mitice ăștia Se mitice, putea mă ce, să nu fia, fie, fie Dar trebuie să-l vedem de unde s-a relocat Că eu totuși cred că nu-i mitic 100% Fii atent, pensie de 28.825 de lei Cea Măi? mai mare pensie din România, mă cea mai mare pensie din România, mă rog, care se impozitează la asigurări de sănătate și uh, cota de impozit de 16%. Deci rămâne pensie netă de 23.090 de lei. Pensie, frățioare. Deci bani în mână, da, 23.090 23 din... de lei. Eu nu știu cât face asta în lei vechi. Mi-e și frică să nu calculez. Nu lei vechi, cine mai stă în lei În stă euro, în cât să mai poate. Cât mai putem în euro, fă în euro. Deci de vreo 5.000 5 5 de euro. Vreo 5.000, nu? 5 ori euro. No, și lire sterline cât vine? E, lire sterline. Lire sterline vin <laughs> mult mai puțin euro. Deci 23.000 de lei. Bă, dar ce, ce trebuie să fi făcut omul ăsta? Adică mă gândesc, îți dai seama ce deci, a contribuit, a avut salariu, adevărat. Tot salariul a fost le, pe, carte pe de, carte muncă, de, de muncă. Pe contract de muncă, cum ar veni. Uh -huh. Și au plătit, tipa a plătit impozite. Da sau, tipa, nu știu. Dar nu mi să seama din ce zonă putea să vină acum serios? Din justiție, de unde putea să vină? Din mediul privat, cred că din mediul privat. Să din mediu privat? sau de la CNA DNR? Aha, da, dacă o fi, a dacă a a fi a de a acolo. da O fie și cineva la pensie de la CNA DNR de curând sau Bă, da, ce trebuie Cale? să facem viața ca să ai o pensie de 20, ca să ai o pensie de 5000 euro? Ai pe de, de, de euro. Cât trebuie să fi fost salariu? și câți ani trebuie să fi fost salariu atât de mare încât să ai pensie de 5000 de euro? Sau poate ca prins știi, că au fost niște șmecherezuri din astea în care uh, erau. Um, 80, pensia este 80% din salariul din ultimele 12 luni. Mamă. Au fost niște șmecherii de asta nu câțiva ani și am senzația că revin pensii speciale și alte treburi, 23 de mi. Dar asta, ce trebuie să faci în viață? Hai să spunem întrebarea asta, nu vrei? Hai să Ia. mergem pe întrebarea asta. Întrebarea dimineții. Oare ce trebuie să faci în viață ca să ai o pensie de la stat, de la stat? De 28.000 de lei. că în ziua m mă gândim, bă, zic o fi avut pensie privată, o fi contribuit și are pensie privată. Nu, e pensie de la stat. E primul. 28.825 de lei. Da. 5.000 uh -huh. de euro bani în mână. Ce, da. trebuie, Ce trebuie să, să, să facem să... viață. Și cine o fi, mă, dacă știe cineva că nu se dă numele. Cine o fi persoana, să ne spună și nouă. O fi domnul Burleanu de la domnul Federația domnul? Română A. de Fotbal. <laughs> că ai văzut prime Băi, chestii. Da. Uh -huh. Știi? Și mă gândesc că o fi el. Uh -huh. Deși e prea tânăr, să și luat pensie încă de acum. Mircea Sandu. Că da, nu știi Mircea Sandu, Mircea nașu. Sandu Uite no, Dar pentru nașul 5.000 de euro Sunt bani de semințe Spune Păi da mă Dar tocmai Hai să Uite îmi dă Casa asta Casa Statu. de pensie Îmi dă da. 5.000 de euro Bani ban de semințe Dar de transport doar întreb Mitică Dragomir Și rămân doar în fotbal Știi uh -huh. așa Da da. Ce 15? trebuie să faci ca să, în viață ca să ai o pensie de la stat de 5.000 de euro și cine, cine ar putea fi personajul ăla? Da, Spuneți-ne și noi așa, măcar ne distrăm în dimineața asta. Da, și pe Facebook vă așteptăm cu niște păreri. Hai să ne distrăm. Apropo, hai să dăm și știrea până la capăt. Că... Da, deci, SMS-uri la 1.769. Uh -huh. 28.825 de lei, cea mai mare pensie. Pensia medie în țara România este de 885 de lei. Da. Și nu există, hai că ne-am scos, fii atent, nu există pensie mai mică de 400 de lei. Deci ne-am scos. vom mai, Ma, bă, mai jos de 400 de lei, nu putem oh. să luăm. Măcar e atât. Data. 400 de lei. Putem da, să da, cumpărăm. Am niște emoții, cream că îmi dau ăștia, 5-6 lei, dar uite, 400 de lei. Un pic de salam putem bani. să cumpărăm și nu putem să ne mai încălzim bani. cu nimic, nu putem să bem apă, nu putem, da, putem să cumpărăm niște salam. <laughs> Mâncă un pic, de, pic salam. de salam pe zi. Un pic de Miște salam pâine. îți dau și eu de pe YouTube dacă aveți. Că O viață. Asta e alt salam. Celălalt salam. E salamul autentic. E primul salam. Așa. Salamul primordial. Seme. E proto salamul. Seme. E <laughs> de la rămăsese cu soia da? <laughs> SMS cu tarif normal 1769, spuneți-ne ce ar trebui să facem în viața ca să avem o pensie de la stat de 5000 de euro și cine ar putea fi personajul care are bani? ăștia așteptăm mesajele la 1769 prin SMS sau pe pagina de Facebook Europa FM <laughs>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 Începe săptămâna Fresh la Kaufland! Doar luni 27 iunie și marți 28 iunie ai prețuri care te răcoresc! Banane la 3,49 lei kilogramul, zahăr sweet life la 2,39 lei kilogramul și lapte proaspăt ca clasic 1,5% grăsime la 1,59 lei litrul. Fresh Fresh prețurile Kaufland! Kaufland, Kaufland este pentru mine! Hai să-ți dau un bond. Cele mai sănătoase gusteri sunt cele cu cât mai puțin zahăr pregătite la tine acasă. Surprinde-i pe cei dragi și prepară cu ușurință câteva fursecuri cu mere și fulgi de ovăz, care vă vor aduce și un plus de fibre. Pentru idei proaspete, la Lidl ai mere Granny Smith, 6 bucăți per caserolă, 4,44 lei. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 E picnic la Lukoil. Da, serios! Cumpărăm de minimum 70 de lei cu card club Lukoil și putem câștiga cumpărături de 100 de lei pentru un picnic. Yay! La picnic cu benzinariile Lukoil.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 Bonjour, sunt și fel. Un pic mai sus microfon, pe ia Iați acum bonus card, folosește l și poți câștiga 15.000 de euro ca să faci tot ce vrea ton căr. Eu una aș merge într-una a Paris, dar e ton decision? Alei fugta! Ai timp doar între 20 iunie și 9 septembrie. Ah! Și nu uita, mona me! Cheltui mai mult cu bonus card și ai mai multe șanse de câștig! Bonus card, un card mereu câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe bonuscard.ro.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 Vara asta, bucură-te din plin la Europa FM. În această săptămână, în Europa Top Hit, locul 3. Locul 2. Locul 1. Sper că ești fericit, vreau să făi.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 Cea mai bună muzică. Ai ales Europa FM. Pentru știrile alese cu grijă și prezentate cu bun simț. Ascultă mașina fiecare zi. M-am ascultat pe Vlad Petreanu, dimineața. Ce muzica, și știri. Acum câțiva ani am rămas în depozit și datorită Europa FM am reușit să ajungem bun la creva de lângă București. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine.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 7 și 36 de minute, vă reamintim, astăzi am început cu informația conform căreia un bucureștean din sectorul 1 are cea mai mare pensie din România, vreo 5.000 de euro bani în mâna și vă întrebam cine credeți că o fi și ce ar trebui să facem în viață ca să avem o pensie de la stat de 5.000 de euro. Da, adică dați niște nici nouă niște idei. Da, da, da, da, cum să facem lucrul ăsta? Așteptăm mesajele voastre cu interes la 1.769, mm -hmm. SMS cu tarif normal, 1.769 sau pe pagina de Facebook Europa FM. Între Aș... timp... Și trebuie rezolvate repede chesti asta că na, nu mai putem să o luăm de la capăt. Deci să rezolvăm repede. Bine, astăzi o să fie vremea zăzută, Alexandra ne-a spus, o să fie vremea așa și așa. În jumătate din țară o să plouă, și o să fie furtuni, în jumătate o să fie din nou cald, caniculă. Aveți grijă de voi așadar, că alții, nu. Am găsit o chestie super, ce să spun, super românească. La ei și ambulanțele nu au aer condiționat. Um, Cel mai multe dintre ele. Și um, îți imaginezi Cum este Zaf Când sună cei care leșină Din pricina căldurii pe caniculă Și îi îi bagă ambulanță. acolo în ambulanță da. E cuptor, e mai rău afară da, E este... da, da. să de Republica Fantastică România peste tot Deci chemi ambulanța pentru că ai leșinat de căldură Și vine ambulanța și în ambulanță este mai cald decât uh, Damă, afară. Poate au evantaie în ambulanță. în ambulanță. Deschid geam. Știi, dar cum e, mă? Să sun la 112, că ești exact în situația asta. Uh -huh. Și să vin ambulanța și zici, nu, mersi, vin cu tramvaiul la <laughs> spital, mulțumesc, <laughs> iau tramvaiul, schimb cu autobuzul 102 uh -huh. și ajung eu la spital. Nu vă faceți griji, așteptați-mă acolo. Apropo de asta cu tramvaiele, știi câte, că asta a fost o întrebare care a, a, a fost, a, a făcut travagii vineri, când nu erai tu și uh -huh. sunt sigur că n-ai auzit. Știi câte tramvaie din București au aer condiționat? Din toate tramvaiele, câte sunt ele, câte sunt ele, Câte să fie? 10 1 Bă, urmă un unul singur, da. Unul singur, așa, și dintr-o din trolebuze, în toate trolebuzele, câte au aer condiționat. Nici Așa aia, e aici, bravo! <laughs> da. Sunt foarte bune atunci. E, da. Și tramvaiul da. la un un pe unde circulă, pe la Băi... Cotroceni pe undeva. Ca <laughs> din curtea iari... Cotroceniului, Să <laughs> la erisească pe domnul președinte. Da. <laughs> da, nu e de râs, nu e de râs. Înțeleg că Iașu are cel mai multe, cel mai mare număr de intervenții pe zi, după București, da, 500. Așa e, noi suntem și mai sensibili aici în București. La căldună. Și după aia ieși înii. Așa e. 7.39 de minute, 1.769 SMS cu tarif normal sau pe pagina de Facebook Europa FM. Ce ar trebui să faci ca să ai în viață ca să ai o pensie de 5.000 de euro de la stat? Și cine-i bucureșteanul din sectorul 1 care ar putea avea pensia? Să ne sune domne. Da. Ne dăm cu presupusul. Pe Facebook și la 1.769. O să-mi iei tot cea mai scump pe lume.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 în picioare de o mie de ori, sunt și cu dinfii și apoi să chempânt, să-mi îmbrăștie trupul într-o mie de zori. dar să nu-mi niciodată, dragostea, dar să nu-mi niciodată, dragostea, fiindcă tângeam să Pe fundul mării, pline pești răpitori. Să mă lași să flutez pe un ban în Marea Moartă. Sau cer cu ploaia, încet să mă covori. dar să nu mai vin niciodată. Dragoste! Să-mi iei tot cea mai scump pe lume Pot să-mi iei zilele, nopțile sau ani de vrei poți să mă lași singur într-un loc anume De unde să nu pot vreodată să mă-ntorc la ei mei Dar să nu iei niciodată dragostea Dar să nu iei niciodată dragostea Să nu-mi iei niciodată dragostea 7 și 44 de minute Pensie de 28.825 de lei Cea mai mare din România Cine o fi? Și ce ar trebui să facem în viața Ca să avem pensie de la stat De peste 28.000 de lei Ori te faci preot Ori parlamentar Nu, nu cred mă că preoții pot să aibă așa ceva Eu cred că trebuia să fie cămătar Și să dea împrumut bani la stat Ne <laughs> spune Adie Bună asta Asta e <laughs> europarlamentari, pentru că atât e pensia. Așa o fi. Uh, da, europarlamentarii, da. au două mandate, dacă au două mandate, au pensie de 5 de euro. Deci, zafă, asta este direcția, da? Să ne facem europarlamentari. Când sunt alegeri pentru Parlamentul European? Păi, problema e că nu mai apucăm, cred. <laughs> Se termină treaba. De ce, măi, că rămân niște locuri libere acum, <laughs> Nu se, ala nu de din Marea Britanie. Da, da, dar nu cred că o să mai fie mare lucru de Uniunea europeană cred că Câțiva ani s-a terminat treaba. Rămânem noi cu Bulgaria, suntem bine, avem și pod peste Ne facem noi uniunea noastră Au și apropo de bărcuțe că deviem acum de la subiect. Noi să fac o afacere de bărcuțe de traversat Dunărea. Uita de ce nu mai e bac acolo. Nu știu. A fost una dintre marile șmecherii post-revoluționare, un bacul de la Giurgiu. Dar dacă mai desfaci sticle cu dob de plută de mie plută, te rog eu frumos. Da, mă, ne facem un bac, mă, facem un business, ce naiba? Băi, nu mai idei de afaceri am și nimic, nu mă băgățes deloc. Hai să revenim. Cine ar putea fi cel care să aibă pensia asta babană, Monica Tatoiu. Monica Tatoiu. Cineva? Nu, Monica Tatoiu are un business adevărat, vinde, nu știu ce ur de astea. Oriflame la nu? Ce, nu cred că mai, nu cred că mai, nu cred că mai acolo, nu mai. Cred că s-a terminat. Dar ce vindea ea, la Oriflame? Habarnam. Nu știu. ce zice creme. Uh, nu știu, dar dacă aflați, vă las telefonul Să îmi spuneți și mie mă uh -huh. din București, mulțumim E fost un comandant de la penitenciarul Colibaș Bălășuiu se numește E o informație o, bune, Dar de ce ar avea un șef de închisoare o pensie atât de mare? Uh, nu e o pensie calculată din întreaga perioadă de contribuție Asta clar că nimeni n-ar fi dat banii ăștia la stat Zic eu Așa? atâta vreme Unii sunt foarte speciali Spune altcineva, vișinescu Sau vreun torționar Nu, no. Director de bancă, ne spune Sandu din Galați. Director de bancă. Deci tot cu bani, mă, dacă ești cu bani, cât să furi ban pentru o pensie ca asta? Eu nu știu dacă e nu chiar Nu cred așa. că a furat, că dacă fura, nu de la stat, da, adică da. Zău. A fost general de armată, spune altcineva. Aha. Salariul de 10.000 de euro și, uite, pensie de 5.000. Nu cred că funcționează chiar așa. O fi de la tarom sau autoritatea aeronautică. Ăștia aveau lefuri de 30.000 de lei și peste, spune Marius din Galați. Dar da, vezi că dai de 30.000, mm -hmm. nu-ți pensia, 2,8. E că nu cred că funcționează da, -are Șefa de la loto care a fost schimbat acum câțiva ani Cred că avea vreun salariu de vreo 20.000 Tot nu iese asta. Păi cum ai salariu nu... de 20.000? Nu poți să ai pensie de 28.000 Mai mare, nu merge Aha. Și uite că vine în continuare mesaje Misterul pensiei de 28.825 de lei în România Pe Facebook, Roxana zice Nu știu sigur, mi se pare că e vorba de un banchier Păi de ce asta e deja? Că te învârți cu banii Treabă. Primești bani. Așa. Lucian zice trebuie să fi prins lotul ăla de pensionari la care conta în baza calculului ultimii conta ultimii doi ani sau trei ani. Posibil. Da, și mecherea despre care vorbeam. Sândel zice oricine ar fi cu siguranță nu merită acești bani. Ești rău, domne, ce? După care continuă. Decotizat, sunt convins că n-a cotizat în viața lui cât primește acum. E posibil. Mm. Uh, Andrei zice, din câte știu, este de la mea tip tipul cu pensia. Hmm. Și zice să ai o pensie așa mare Nu trebuie să faci nimic Fac alți oameni să fie bine Nicole zice să tai frunză la câini Și să-i torni pe cei care nu o fac Poate Adrian, Adrian cred că are dreptate Zice să știi pe cineva De deci ce trebuie să faci ca să ai pensia asta Să știi pe cineva care știe pe altcineva Care te pune pe un job de unde, unde nu te mai dă nimeni jos Chiar dacă ești deosebit de prost Bun, funcționează asta Da um... Dacă ar fi jucat fotbal la a României toată viața, zice Nechifor, cu siguranță n-ar fi apucat ani pensionării. Bă, păi, ia sunt pensionari din prima mâini, Ce Dumnezeu, nu vezi cum joacă? Așa? Monica Tatoiu mai întreabă cineva? Și Daniela zice, nu știu cine, dar vreau eu. Bine, mă, stai la rând. Da. 7 și 48 de minute. Un singur mesaj mai citesc. E vreun fesenist. <laughs> Cred că da, Cu de Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. you're my Dă-i cu-n și o paranteză Și oricât mi-ar fi de greu cu de fly mă găsești mereu Îmi cere inima S-o mai spună da Inima voltagi vin la live pe plajă În seara de sâmbătă pe 30 iulie Cu proconsul Delia Van, Carla's Dreams și Andra Da, dacă nu reușim să rezolvăm problema cu pensia de 28.000 de lei Adică, mă rog, 5.000 de euro bani în mână la pensie Măcar poate facem o afacere să da, ne a, Da. Ia, de doi, afaceri ia. Cum poți să faci mii de euro mâncând în fața unei camere web Ce mă? Da, mă rog, mâncând, mâncând am Da, mâncând, ne în stare... Să cheltuim mii de euro mâncând în cameră Neapărat în fața camerei În Corea de Sud E moda asta care face ravagii Mukbang se cheamă <laughs> Mukbang Mukbang Asta în momentul în care e vorba de mâncat și începe cu muc Mi se pare cam am da. Muc Mukbang. presupune ca o persoană să mănânce cantități cât mai mari de alimente În fața unui webcam, în fața miilor de oameni care urmăresc această practică Auzi și cumva că și la noi sunt vedete care mănâncă enorm în fiecare seară Prin studiouri de televiziune așa da. Mult de tot Da. Mukbang. Mukbang. Mă rog, știu ce mănâncă. Bine. De ce sunt coreenii atât de obsedați de acest spectacol? Mister. Nimeni nu știe. Dar funcționează. În fiecare seară dormitorul său este începe acest reportaj din gândul. Lee chang -yoon. Se filmează cum mănâncă, deci, cantități impresionante de alimente. Filmulețele sale sunt vizionate de zeci de mii de oameni în fiecare zi. În mod bizar, acesta a devenit locul său de muncă cu normă întreagă. Li declară că după ce mănânca atât de mult în fiecare zi, trebuie să facă exerciții fizice intense. Unele persoane pot câștiga și 10.000 de dolari pe lună Măi mâncând nebunit. în fața unei camere web în Corea de Sud. Ăsta e pensionarul din sectorul 1 da. <laughs> Canalul lui Lee Changgyun are peste 43 de milioane de vizualizări. Așa da, dacă coreenii ăștia de Sud nu vor și ceva exotic cum ar fi europeni sau, mă rog, români cât de Așa. cât și care să mănânce, adică. Asta, știi, să te uiți cum ne uităm noi, cum ne uităm în Thailanda, să vedem tailandeze și corenii de sud să intre pe canalul de YouTube. Tu de am... asta te luci da, în Thailanda. Zafiu ca... și pe tren. <laughs> Nu, cum noi, am zis așa, generic. Dai, mă, să revenim la ideea de afaceri. Vezi, mă, de asta nu te îmbogățești, mă. Cum zic o idee de afaceri, cum te ia râsul. Nu mai zic nimic. <laughs>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 Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Manuela. Bună dimineața. v-am găsit la știri. Peste două ore intră în vigoare o atenționare cod galben de furtuni în 28 de județe. Până mâine dimineață la ora 10 vor fi ploi torențiale cu grindină și vijelie în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în vestul Olteniei și în nordul Moldovei, dar pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor depăși izolat 60 de litri pe metru pătrat. Totodată vremea se va menține călduroasă în jumătatea de sud a țării. Temperaturile maxime vor fi între 24 de grade în Maramure și Dalurile Crișanei și 35 izolat în Muntenia. În București astăzi o maximă în jur de 34 de grade. În București, noul primar general se va întâlni astăzi la ora 13 cu cei șase primari de sector. Gabriela Firea anunță că în prima ședință a Consiliului General al Capitalei va propune proiecte care se referă la deblocarea conturilor RADET pentru reparații și la achiziția de aparate de aer condiționat pentru autobuzele vechi ale RATB. Primărița promite că de la 1 iulie vor fi montate 20 de corturi anticaniculă. Gabriela Firea a cerut ca apa din toate ștrandurile să fie verificată, iar arborii din parcuri și de la locurile de joacă pentru copii toaletați toaletarea arborilor, pentru ca pe vreme de furtună să nu se mai întâmple incidente în parcuri. Am dispus ca toate locurile de joacă care aparțin municipalității să fie verificate, pentru că am informații că sunt uh, anumite locuri de joacă care pun în pericol viața copiilor. În ceea ce privește acțiunile de combatere a țânțarilor din capitală, acestea vor fi întârziate pentru că încă nu a fost organizată licitația pentru acordarea contractului. Vechiul contract a expirat în decembrie și nu cunosc de ce nu s-a început procedura de licitație mai devreme, pentru că acum când sunt foarte mulți în țări în parcuri și nu doar, în toată capitala, deja să se acționeze cu o soluție. S-a refăcut caietul de sarcini, din câte am înțeles, de la responsabili și se va relua procedura pe 17 iulie. În Marea Britanie, cel puțin 11 persoane au fost rănite într-un accident produs ieri după amiază într-un parc de distracții din apropiere de Glasgow. Mai multe vagoane au căzut dintr-un sistem de tip montan rus de la înălțimea de 10 metri în localitatea scoțiană Motherwell. 9 copii și doi adulți au fost răniți în accident. În altă ordine de idei, peste 3,5 milioane de britanici și rezidenți din Marea Britanie au semnat o petiție prin care cer un al doilea referendum în legătură cu ieșirea sau nu a din Uniunea Europeană. Autoritățile britanice au deschis însă o anchetă în legătură cu petiția, deoarece există suspiciuni de fraudă. După cum relatează Elena Tudor, în lista au fost descoperite cel puțin 77.000 de semnături false. Parlamentul britanic trebuie să ia în considerare o dezbatere cu privire la orice petiție postată pe site-ul său, care a strâns mai mult de 100.000 de semnături. Potrivi propunerii postate înaintea votului din 23 iunie, guvernul ar trebui să organizeze un alt referendum dacă sprijinul pentru a ieși sau a rămâne în blocul comunitar este mai mic de 60%, în condițiile unei prezențe la vot mai mici de 75%. Rezultatul de joi arată că 52% dintre alegători sprijină ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, iar prezența la votă a fost de 72%. Autoritățile britanice au descoperit însă și multe semnături false în petiție. Potrivit datelor oficiale, petiția pare să fi fost semnată de aproape 40.000 de locuitori ai Vaticanului, stat cu o populație de 800 de locuitori. Și în Corea de Nord, unul dintre statele cu cea mai slabă acoperire la internet, peste 20.000 de oameni ar fi decis să semneze petiția pentru organizarea unui nou referendum. Guvernul urmează acum să răspundă petiției. Un avion al companiei Singapore Airlines, care se îndrepta spre Milano, a luat foc dimineața. Aeronava Boeing 777 s-a întors pe aeroport după ce unul dintre motoare a transmis un semnal de alarmă. Imagini publicate pe rețelele de socializare arată avionul cu aripă în flăcări. Nici unul dintre cei 222 de pasageri și 19 membri ai echipajului nu au fost răniți. Manuela Nicolescu și Știrile la Europa FM, mulțumim! Tudor Ciurescu, știri din sport! Ună dimineața, Germania și Belgia s-au calificat în sferturile Euro 2016 după ce au făcut scor cu Slovacia, respectiv Ungaria, în timp ce Franța a trecut cu ceva emoții de Irlanda. Gaza turneului final a revenit după ce oaspeții au deschis scorul din minutul 2 și s-a impus în cele din urmă cu 2-1, dublă Griezmann în repriza secundă. Germania a câștigat 3-0 în fața Slovaciei și va juca în sferturi cu câștigătoarea partidei de diseară dintre Spania și Italia, în timp ce Belgia a zdrobit Ungaria 4-0 și va întâlni țara galilor pentru accederea în semifinale. Astăzi la Euro se mai joacă Anglia-Islanda. La Copa America ediția centenară găzduită de Statele Unite, Messi a ratat la loviturile de departajare ale finalei Argentina-Cile și reprezentativa Pumelor a cedat cu 2 la 4. Tudor Cirescu, mulțumim pentru știrile din Sport, 8 și 6 minute urmează Republica Fantastică, România. mai știi când acolo cu podul de piatră, s-a da. dărâmat, a venit da. apa și l-a luat. Da. Da. Bine, de era o întâmplare. Da, Republica Fantastică este o, tot o întâmplare din nu viața e reală întâmplare. nu, este ferează că Sfântul să chemi meseria și să-ți repare ceva că s-a terminat Europa FM pe aceeași frecvență cu tine Young girl she used to play. In her 9 minute. Sper că n-ați uitat de vacanța pe care o zăm în fiecare zi, vacanța la mare și așa mai departe. Dacă știți parola de vineri și din weekend asta. ăsta, sigur, sigur, sigur puneți mâna pe vacanța de astăzi. Republica Fantastică România despre, despre responsabilitate vorbim azi. De fapt, despre lipsa de responsabilitate față de efectele muncii tale, față de munca pe care o fac foarte mulți dintre compatrioții noștri. Steve Jobs este recunoscut pentru faptul că el credea că trebuie să faci lucrurile perfect chiar și acolo unde numai tu știi că ai lucrat. Era un obsedat da. din punctul um... de, vedere. de vedere și detaliile... I-au și adus succesul. Da, așa e. lui Steve Jobs, la, care era un tâmplar pasionat, mm -hmm. i-a spus, pune uh, suprafețe bune de lemn și pe partea din spate, unde numai tu știi ce-ai pus. Mm -hmm. Pentru că trebuie să faci lucrul bine până la capăt. Mm -hmm. Și mai țineți minte sloganul președintelui Iohannis? România, lucrul bine făcut? Mm -hmm. Din păcate, asta, deci ăsta este un slogan foarte... Bun pentru România, și foarte corect, și foarte actual. Dar, din păcate, s-a demonetizat, pentru că, după ce l-a zis, n-am mai făcut nimic pentru asta. Ai făcut înainte? Da, deși domnul Iohannis este la fel de român ca tu. noi, am crezut că am votat un neamț. De fapt, este un român cu nume de neamț. Bun. Um, avem caz, un caz mărunt dar care ilustrează problema asta a lipsei de responsabilitate față de munca ta. Două case dintr-un sat din Dolgi relatează Digi24. Au fost grav avariate, în sensul că una a fost demolată și cealaltă este crăpată pe două. așa După ce muncitorii care lucrau la sistemul de alimentare cu apă au spart, au rupt o țeavă și n-au mai reparat-o. Pur și simplu au îngropat-o. Au pus pământ pe ea. Da, n-au mai lipit conducta, locul a fost acoperit cu pământ. Deci ce se poate întâmpla? Ai o țeavă din care Sparte. curge apă. Da, de ce s-o mai lipești? Lasă-vă, pune pământ că nu vede nimeni. Acoperă-l. Acoperă, mult. O îngropat -o. Mult, mult. Deci tâmpiții aia îngropat o îngropat că nu pot să spun altfel, și apa a continuat să curgă pe sub fundația caselor, până când, evident, s-au surpat casele, că dacă ai zvoare pe sub... N-ai înțeles, n-a fost pământul bun. Nu a fost pământul bun. Fost pământul bun. <laughs> Una dintre familii cheltuise vreo 50.000 de euro pentru renovarea casei respective. Am văzut imaginile Dumnezeule, e o căsuță frumoasă, în care oamenii ei chiar au investit, au zugravit-o, e vopsită frumoasă pe din afara. ei. e vezi? I-au schimbat acoperișul, arată cochet. Este o căsuță foarte frumoasă, în afară de faptul că acum este crăpată pe din două. Da, că puneau și țeavă. Da. <laughs> și proprietarii și-au dat seama ce se întâmplă abia când a început să probușească. Normal, dar nu înainte. Bă, deci stai, da, corect. Deci stai în casa ta și la un dat încep să crape pe pereții, Bă, de la ce, n-a fost cu tremur, n-a fost nimic. Păi de ce, curge apa pe sub, că ea n-au mai lipit. Am, da, bun. Um, și unul dintre păgubiți De fapt o doamnă își aduce aminte Că a vorbit cu muncitorii Mă rog, a vorbit un fel de a spune Este o doamnă din Dolj, o să mai traducem noi Dar a vorbit cu muncitorii la un moment dat Și i-a întrebat ce se întâmplă Te cură apa, ce cura apa Mănică, voi lipiră te cea câte trei din gură Deci cură apa, cura apa Este măi, curge apa Voi lipiră-ți, adică ați reparat și Deci au toți trei. Din zice, când zice, oi nică, zice, mâine nică. Mâine se Ele-a Te cură apa, ce cură apa, mănică, voi lipirăt Tăcea câte câte trei din gură. Tăcea câte trei din gură, adică niciunul, nu scundea niciun cuvânt, mă. Asta e. Și mai întâi apa a De sub o altă casă, de lângă, care, mă rog, era veche și nelocuită. Când asta a început să derume, muncitorii s-au speriat că au văzut că asta se dărâmă peste casa nouă. Și au dus un burdozăr și au pus-o ei la pământ. <laughs> Și contează ca să fie proprietatea sigur. altcuiva da, Băi, când să vezi, vezi că se dărâmă e o casă veche Ia, dărâmă o mă, Înțelegi? E veche stai, A zis că le era frică să nu se probușească peste alte construcții Oamenii, evident, vor să dea un judecată Acum firma care a făcut lucrarea Primăria Calafat, care a aprobat toată afacerea Și compania de asigurări, pentru că una Fica proprietarei, care era cu mă, cu Nică, cura apa, cura apa Zice că eram asigurați erau, Oamenii erau asigurați atât cu asigurarea obligatorie Aveau și o asigurare facultativă să fie sigur. Da, și ignoră compania de asigurări. capul una pe alta? Nici nu le răspund. Nu, nu de încărcă. ce? Se dublează. Da? E foarte bine să ai, în condițiile în care e totuși o companie de asigurări care cât de cât plătește banii. Pentru că astia de la compania de asigurări e ignoră. Adică au venit, au constatat și nu mai răspund la telefon, nu mai fac nimic. Auzi, da, tu, tu, tu realizezi momentul ăla? Deci mm. doi muncitori, trei câți ori fi Trei, post, toți trei, trei muncitori, toți trei doamne și toți trei. Da. Bau și făceau treaba acolo. Că cătinel că nu. Nu-i făceau treaba acolo. cătinel, Ba da, făceau ceva, că altfel n-ar fi spart-o. Adică, ei făceau da. ceva. Da, au tras Că cu... dacă ar fi stat cum stau de obicei, băi nu se întâmpla nimic. Țeava da. nu se crepa. Uite, așa. Și deci ajunge... au încercat să facă ceva. Da. Știi? Aha. Și s-a spart ceava. Băi, momentul ăla și vrut să-l imortalizeze cineva. Da. Băi, ce facem? Știi, fețele alea pline de groază, ce facem? Dar nu cred că a fost groază în deloc. Mă. A, nu s-a uitat și s-a uitat în groapă, înțelegi? Ce ai făcut, ce -a făcut mă? Dorele, ai rupt-o. Da, dă-o, mă rog. Da, așa ai... și, păi, și ce faci acum? Ai, dă -i cu pământ peste ce să păr. Mă? Nu vede nimeni. Poate Bă, nimeni. nu vede nimeni, înțelegi? Da. Am acoperit mă. Adevărul că e sub pământ. Ar putea fi un izvor, un izvor da, de la... Poate cine știe, Poate e un afluent al Jiului care trece pe acolo. Împiți. <laughs> da, era de văzut momentul. În trist, sigur. De asta e Republica Fantastică România. 8 și 15 minute, ascultați Europa FM sunteți cu deșteptarea Andra vine și ea Sâmbătă, la live pe plajă la, Pe plaja dintre Venus și Saturn Aș vrea să auzi, minute, iubirea schimbă tot Spuneam că Andra vine în ziua de sâmbătă Pe 30 iulie la Europa FM Live Pe plajă alături de Voltaj Proconsul Delia, Vang și Carla Stream Sof, Să fie un spectacol pe cinste acolo Vorbirem, vorbirem, am rămas cu asta Cu, <laughs> cu <laughs> de Am vorbit mai devreme de Iași Și de ambulanțele de acolo care au da. aer condiționat Dar înțeleg că la Vaslui Din dar de nu urgență Nu, ia, nu da. are aer condiționat Da, dar la Vaslui se rezolvă să... Înțeleg că în ăștia, Consiliul Județean fac investiții acolo Da, fac investiții în plante În plante aromatice, adică sigur Măcar dacă unii transpiră, măcar să fie Parfumat aerul, <laughs> măcar să transpire frumos Da, da, da <laughs> Sorin sais româniei peste câteva minute <laughs> Rămâneți cu <scund. laughs> Începe săptămâna Fresh la Kaufland Doar luni 27 iunie Și marți 28 iunie Ai prețuri care te răcoresc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 Soluțiile ingenioase îți aduc mai mult timp pentru planurile de vacanță. La EMAG ai până la 30% reducere la electrocasnicule Arctic și Beko. Cumpără acum de pe EMAG mașină de rufe Arctic Slim 5 kg cu 800 rotații pe minut și clasă A plus la doar 729 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu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 Ai ales Europa FM de și asa mai departe de state. Pună spre seara ascultam Europa FM. George, fiul Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult. Păi, ascultam fiecare zi muzica, știri. Europa FM na, știrile. Nu-mi place să știu ce se întâmplă lume. Asa sunt eu informat în fiecare zi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Live la Europa FM, 8 30 de minute, semnalul de concurs și o vacanță pe zi, asta trebuie să așteptați. Astăzi, până la ora 10, mai dăm o vacanță, dacă știți parola de vineri. 30 spuneam... Turul României la Europa FM Autoritățile din Vaslui au găsit soluția ca să rezolve problemele de la spitalul de urgență. Știți că am vorbit despre asta săptămâna trecută. Acolo nu funcționează aerul condiționat, mm -hmm. care e nou, S-a s a stricat e nou, e poate e prea nou da. Bolnavii care acum se coc În saloane din, din cauza Lipsei aerului condiționat Sau care scot bani din buzunar pentru a cumpăra medicamente Vor uita de toate acestea Consiliul Județean Investește 350.000 de euro Pentru bunăstarea lor Va construi o parcare Și o grădină Terapeutică cu plante Perene aromatice Bravo. Măcar are costel care vine în vizită Măcar o să La mie. Mamae are un să parcheze, domnule. Da. Între și nu să... mai caută loc de parcare, se învață, uite, așa, uite, așa, uite, așa și pierde vremea. Băi în și plus... o să zicem: Grădina terapeutică cu leuștea. <laughs> Sorin, Saizu. Da. Sorin, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Dar s-ar putea să vreți să să vă tratați la vasului în Grădina terapeutică. Din cauză că nu s-a mai făcut de ceva vreme o toaletare a Curții Unității Sanitare, susțin cei de la Consiliul Județean, de ceva vreme înseamnă că pe un an și jumătate atunci când a fost uh, ministrul Bănicioi un uh, vizită la Vasului și au plângat din nou brăduți, copaci, flori și alte asemenea verdețuri prin curtea spitalului. Acum se are în vedere din nou amenajarea unei grădini terapeutice cu plante perene aromatice, cum ar fi rozmarin, ment, liliac, laur, crizanteme, echinacea, salvie... puțin, domnule, liliacul e plantă perene aromatică? Asta Am este că trecută în raportul conștilului Sorin, în timp ce vorbești cu noi, apropie-te ușor, ușor de fereastră. Ca să te auzim mai bine Și vor și mai tare Nu, nu pierdem semnalul, da? Deci apropie-te ușor, ușor de fereastră și zine cu Rosmarinul. e menta mi se pare relevantă în toată chestia Și după aia poate va putea fi frecată pe culoare Chiar au ce face, adică le dau de treabă da Și rozmarin, și chinace, și salvie O grămadă de plante vor fi în curtea Urgență, o investiție care se va întinde pe o suprafață de 8500 de metri pătrați. e o grămadă de metri pătrați. Ai nebunit. Da. Zeci de specii de plante vor fi aduse în curtea spitalului, cele mai multe vor fi flori viu colorate, mai spun cei de la Consiliul Județean. Evident că după amenajarea grăduției terapeutice vor fi necesari bani pentru întreținere. Sigur că da. Evident, șefii da. de la județ susțin că cererea pentru această investiție chiar de la conducerea spitalului uh, o mare parte dintre pacienții unității sunt oameni cu boli foarte grave în state Sorină, îmi e... pare rău, dar legătura te este auzi. foarte proastă auzi, nu da. te auzim Calum. este în spital, știi? Da. Măcar florile să fie viu, colorate. Știi? ca adică acum pot să înțeleg ce, ce se întâmplă acolo. Da. Cu Începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Nu, să ne mutăm acolo. Viața pare mult mai mișto decât aici. Da? E interesant, variat, cum să nu. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu. La Europa FM. Michael Jackson, 8 și 37 de minute Înțeleg că nu toată lumea pierde După ce Marea Britanie a decis Prin votul poporului să iasă din Uniunea Europeană Da, mai sunt și unic <laughs> Da, sunt oameni care câștigă Oameni deștept care câștigă Uite, așa ne-a surprins Trebuia să intre o știre acum Așa ne-a surprins semnalul de concurs în această dimineață Brusc 0372069599 Ar trebui să ne spuneți parola de vineri Și să câștigați o vacanță la mare Bună dimineața, Claudia Bună dimineața Bine ai venit, Claudia De unde ești? Din Târgu Mureș Și ce faci acolo de atâta vreme? Cum oh. <gântă> întreți în familia da? de, de când ești în Târgu Mureș? De vreo 40 și ceva de ani Acolo te-ai născut? Nu, da no, nu De unde vii? Din Cluj, la Puca ah, Deci te apropii de București, încet, încet <laughs> Claudia, știi parola? Da, este Loredana Loredana! Bravo, Claudia, pleci la mare! Mulțumesc, insumite! Mulțumesc! <laughs> Uite, vezi, te apropii de București, cum spunea Vlad Treci pe aici, <laughs> pe lângă noi, ușor, ușor Și te duci la mare Treci pe lângă, nu te opri <laughs> Bine, și pe lângă o să fie cam destul de dificil Dacă nimerești centura, dacă o nimerești e nenorocire. Claudia, cu cine pleci? Cu fica mea. Dacă își la bacalaureatul. Ah, de deci ce condiționată. Când începe bacul? Uh, Sămâna în viitoare Lu! Ah, alte zic zic. Acum. Multă baftă Multă baftă la bacalaureat da, Pentru că vacanța e întrebăm... câștigat deja Și câți ani are fica? E prima dată? Nu, hai, baftă, baftă. 18-19 ani și nu mai mult da. 8 și 39 Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Ce arde sub e Eu fără tine Îndepărtare Și nu-i de mirare Viața mea pare O poză alb-negru Ce prinde culoare Când sunt cu tine În brațele tale Liber, liber Dacă te iubi, ai să deschidem poarta fericii. Fără reguli pe hârtie, în armonie, mereu ne vom iubi. Doar cerul știe cât de am așteptat să vii. Te căutam în noapte printre melodii. Toată lumea o știe, nu poți ține iubirea. Chiar sunt într-o Suntem liberi, liberi, liberi. Cu mâinile. The love Nebuni, de neoprit două bilete celaj drum. Tot ce e mai bun vine de acum la fel de frumos, la fel de nebuni de oprit. două bilete drum. Tot ce e mai bun vine de acum la fel de frumos. desliber la Europa FM 8 și 43 de minute Iartă, mă tămăvlele au întrebat mai de devreme, dar așa vine semnalul ăsta de concurs când vrea el. Vorbeam de Marea Britanie și de da. marii câștigători după afaceri. De afaceri. Știți cum se spune, în orice criză sunt niște oportunități, cei deștepți le sesizează, profită. Da, mai sunt și unii care pur și simplu au noroc. Unul dintre cei deștepți este Soros, George Soros, care iar a pariat pe ieșire și iar a câștigat o grămadă de bani, deși el nu pare să creadă că Uniunea Europeană trebuie să se destrame, în fine. Altul, un, unul dintre marii câștigători ai votului surprinzător până la urmă de joi din Marea Britanie, managerul excentric al unui fond de investiții care mergea cel mai prost în Marea Britanie, relatează Hot News, a pariat 10 miliarde de dolari pe căderea piețelor. What? Da, 10 miliarde a pariat, ăsta fondul care mergea cel mai prost. Buz, dacă atunci când îți merge prost în Marea Britanie, e, ca un fond de investiție, ai 10 miliarde de dolari pe, de pariat pe căderea piețelor, pf, nu știu, aș vrea să știu cum sunt aia care le merge cât de cât binișor. Așa, știi? Da. Crispin Ode îl cheamă manager al unui fond speculativ, ar putea fi unul dintre marii câștigători. Informează Reuters: Șeful Ode, Asset Management, ca așa îl cheamă, pe fondul respectiv, a pariat 10,2 miliarde de dolari ale fondului pe o cădere în piețele financiare. Deci a jucat la bursă. Pariurile par să fi dat rezultate. Odi, zice Reuters, avea nevoie enormă de un pariu câștigător, fondul lui având cea mai proastă evoluție din Marea Britanie. Am avut un an destul de greu până acum, a zis Odi. Dar-și revine. Și unul dintre, de fapt, motivul pentru care dăm totuși această știre este următoarea frază. Acesta, deci, domnul Odi, unul dintre cei mai bogați oameni din Marea Britanie, despre care ziarele din regat au scris că în 2014 a construit un templu în stil roman în care ține găinile. <laughs> și cu asta mă înțelegi, deci, deci am făcut un templu și Bun, bă, ai, un fond investiții. Acolo. Da, ai un fond de investiții Mai poate de acolo vine inspirația Stem cu numele mic. tău și nu merge prea bine în sensul că nu poți paria mai mult de 10 miliarde de dolari și plus, în, plus, da. în plus găsești mulți, mulți oameni care să-și investească bani în gestia exact, asta mă, adică și... eu aș vrea să-i cunosc și pe cei, măcar o parte Bun. din cei care bagă bani într-un uh, fond de investiții de genul ăsta unde băiatul Aha. Joacă 10 miliarde așa da, Deci da. domnul Gogu a făcut fondul de investiții Gogu și un templu pentru găini Nu vreți să vă dați economiile Gogu Deci ce a făcut Vai domnul? Un mie. templu pentru găini Bun Asta. Acum înțelegem mai bine de ce au votat ea Atât de idiot <laughs> să iasă și să... E da. fabulos Auzi? Hai gata m Nu ne mai mutăm la vas lui mutăm la Londra, n <laughs> cu Vlad Petreanu și George Dafiu. la Europa FM You can tell by the way She walks like smiles 8 și 49 de minute. Gadget News la Europa FM. Nici nu știu dacă e un gadget. Dacă nu avem nevoie de Bluetooth, nu e gadget. Bine, Google. Gadget. E în forma de Google care dezvoltă un nou, o nouă facilitate pentru noi. Un program de asistență medicală. Mi-e și frică. Da, nu știu dacă e bine, dar vor să fac asta. Și o fac în colaborare cu medici. E vorba de o funcție care poate recomanda medicamente internauților conform simptomelor prezentate. Groznic. Deci rezultatele căutării vor fi asociate cu posibilități de automedicație. Bun, eu cred că ei pornesc de la realitate. Se la că foarte multă lume da, caută dintre noi, Google? exact, când avem o problemă medicală, noi nu și căutăm pe Google. Și Google a constatat asta, 1% din toate căutările la nivel global se referă la probleme medicale de -astea care vizează automedicația și atunci au zis, bă, dacă tot există problema asta, de ce să nu încercăm să o controlăm? Dar și cu că e razna? Uh -huh. Dacă te duci pe... Ah da, pe, e, bucă, e, e Să cauți ceva. Da, deci rezultatele căutării uh, urmează să fie asociate cu diverse oferte sau variante de automedicație. Uh, la căutări de simptome în engleză deocamdată, internauții ar urma să primească indicații despre boala asociată cu aceste simptome vor fi oferite și sugestii de automedicație, dar informațiile fiind date cu titlu așa de indicație generală și nu trebuie să se substituie recomandărilor unui medic, relatează Angel Press, deci poți să scrii dureri de cap într-o parte și primești mai multe opțiuni ca migrenă, cefalee, guturai sau aș zice cucui. Nu te-ai dat cu capul de ceva într-o parte Va fi sugerat o descriere a bolii și a simptomelor Google va recomanda fie o consultație la medic Fie administrarea unor medicamente ca paracetamolul sau aspirina Fie să nu schimb băutura prea des no. Că atunci ajunge să te doară capul și într-o parte și în cealaltă da. Sau mă rog, eu cred că din România vor veni niște căutări de asta De genul Google Mi s-a umflat contul O fi de la șpagă <laughs> cum fac, cum fac, nu să, nu, așa. Cum fac ar, să nu risc un DNA? În România e și periculos dacă stai să te gândești puțin așa o dată pentru că suntem specialiști în automedicație. Mă, specialiști, deci, deci nu există așa ceva. Mă doare da. capul Ia ceva de cap. Ia, nu știu, da. ca să nu dau acum nume de medicamente, dar sigur e cineva în preajma ta care să-ți recomandă și să-și aibă la el medicamente. Pe mine asta mă sperie. Când cineva are medicamente la el e cu o... Farmacie ambulante. Exact. Bine, e și deja care... ciudat. Deci... Dincolo de asta, ce da? facem cu... Ai, ai văzut câți medici sunt care uh, merg în tot de excursie așa și învață cu diferite companii farmaceutice și învață ce medicamente să prescrie. Unele mai scumpe, dar asta e doar o întâmplare. Că ce e... faci dacă Google intră în combinația asta? Bună întrebare, dar eu zic că e cu duș și întors aici cu medicii. Până la urmă, măi, trebuie să le explici într-un fel care sunt noile medicamente care apar pe piață. Eu nu aș condamna medicii chiar așa. Dar nu ai zis că e condamn. Nu, că da, zic, că sunt mulți care... lucruri sunt de genul nu. A, te-ai dus într-o excursie plătită de o companie farmă. Ok, este o graniță subțire aici. Când devine neetic? Când devine neetică participarea la o astfel de excursie? Cum demonstrezi după aceea că medicul recomandă numai medicamentul ăla? Poate că medicamentul ăla chiar e foarte bun. E un medicament nou? Da. Nu știu ce să zic. E o graniță subțire. Se mai întâmplă câteodată ca o serie de medicamente aceleași să fie recomandate de mai mulți medici. Uh -huh. Înțelegi? Iar medicamentele care își făceau efectul până atunci și care funcționează în continuare, deși sunt mai ieftine să nu fie recomandate. Da, e bun, ok, nu sunt specialist, nu știu Medicamentele generice Care sunt foarte ieftine Au cel puțin 10 ani vechime Poate că pe piață au apărut unele noi Nu știu bună ce să zic bună. Da, nu, nu vreau să condam medicii Pentru lucruri de genul ăsta Nu exclud că există corupție printre medici Firește că n peste tot dar nu înseamnă că putem să-i acuzăm pe toți de corupție. Să fim un pic mai calmi, așa. 8.53 avem știri. Vine Manuela Nicolescu. Calmă, evident. <laughs> și nu dublu sau nimic 800 de euro după ora nouă.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 Apropuiți-se Calimeră România, expediioane ieftine, eh? Expediază cu Urgent Cargus în perioada 1 iunie 31 august Achita Cash și beneficiez de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulamente urgentcargus.ro. Urgent Cargus te expediază în vacanță.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 Până pe 13 iulie, cumpărăturile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Doar pe 26 și 27 iunie, ai piept de pui dezosat la 15,99 kg și bere Timișorana Lux la 6,20 lei, petul de 2,25 litri. Iar până pe 29 iunie, ai scooter electric F1 Freewheel la doar 1499,90 lei și 25% reducere la gama de cărbuni și grătare pentru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 La Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Manu. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Peste o oră intră în vigoare o atenționare cod galben de furtuni în 28 de județe, valabilă până mâine dimineața la ora 10, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în vestul Olteniei și în nordul Moldovei, precum și în toată zona montană. Vremea se va menține călduroasă însă în jumătatea de sud a țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 24 de grade în Maramureș, în dealurile Crișanei și 35 izolat în Muntenia. În București sunt deja 25 de grade, maxima va fi de 34. Zece percheziții au loc la această oră la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, dar și la sedii ale societăților administrate de acestea. Suspecții ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, reprezentanții a șapte firme de salubritate, pază și cazare ar fi introdus în contabilitate în perioada 2014-2015 facturi false în vederea sustragerii de la plata taxelor și a impozitelor. Sunt patru percheziții în Ilfov, una în județul Brăila și cinci în București. Opt persoane vor fi aduse la audier la sediul poliției Ilfov. La Suceava, doi tineri de aproximativ 20 de ani sunt căutați de echipajele ISU după ce au dispărut în apele râului Suceava, în zona fostei balastiere din orașul Liteni. Căutările vor continua cu scafandrii, întrucât în zona respectivă adâncimea râului este mare. În altă ordine de idei, cinci delfini au ieșuat săptămâna trecută pe plajele din județul Constanța. Unii au fost găsiți în stare de putrefacție, iar în cazul altora urmează să fie stabilită cauza morții. Cecilia Pătrăhău, de la Asociația Mare Nostrum, afirmă că delfinii au fost găsiți pe plajele din Constanța, Costinești, între Eforie Nord și Eforie Sud, dar și pe plaja de la Corbu. La Constanța Mare a dus la țărm 5 delfini, de la nord la sudul litoralului. Din primele constatări nu s-au remarcat urme de place pescărești, deși în a, imediat apropierea unui delfin Mare a dus la țărm mai multe place de pescuit. Doar unul dintre ei prezenta urme de violență. Față de ani trecuți, numărul delfinilor eșuați a scăzut, în special datorită unui proiect al Asociației Mare Nostrum, prin care deplasele pescarilor au fost atașate dispozitive. Acestea îi atenționează pe delfini ca au un obstacol în preajmă. Știm faptul că delfinii se deplasează prin ecolocalție. Acestea sunt niște dispozitive electronice care îi avertizează pe delfin de pericol. Din păcate, nu toți pescarii înțeleg necesitatea acestor dispozitive. Nu avem colaborare cu toți și avem. Colaborăm cu mulți pescari care acceptă amplasarea pe placele lor de dispozitive ADD-uri, se numesc. Este în fază de cercetare și în alte state occidentale și s-a diminuat numărul delfinilor eșuați. În Republica Moldova, instanța ar urma să anunțe astăzi o primă sentință pentru fostul premier Vlad Filat, judecat într-un amplu dosar de corupție și trafic de influență. Procuratura a cerut la ultimul termen 19 ani de închisoare. Vlad Filat a ajuns în spatele gratiilor în toamna anului trecut după un denunț făcut de un controversat om de afaceri care a susținut că i-a dat politicianului o mită de 250 de milioane de lei moldovenești. De asemenea, procurorii moldoveni susțin că o parte din miliardul de dolari dispărut din sistemul financiar al Republicii de Dincolo de Prut ar fi ajuns în conturile fostului premier. Inundații catastrofale în statul american Virginia, din estul țării, 24 de oameni și-au pierdut viața în urma unor furtuni violente. Aproape 100 de locuințe și mai multe centre pentru bătrâni au fost grav afectate. Peste 60.000 de case au rămas fără curent electric sau gaze. Circulația pe 10 de drumuri a fost întreruptă din cauza copacilor căzuți, iar mașinile au fost înghisite de ape. Președintele Barack Obama a decretat stare de urgență în Virginia. Și o informație de ultim moment din fotbal, Lionel Messi a anunțat că se retrage de la echipa națională după ce Argentina a pierdut finala Copa America, transmite Reuters. Chile a câștigat cea mai importantă competiție de pe continentul sud-american la penaltiuri. La finalul celor 90 de minute de joc, scorul era egal 0-0. Cilieni au jucat în 10 oameni din minutul 106. La executarea loviturilor de departajare, scorul a fost de 4-2 pentru chilieni. Manuela, mulțumim și Hagi s-a retras de mai multe ori până să se retragă definitiv, așa că așteptăm să vedem ce decizie va lua Messi. Mai mult sport de la Tudor Ciurescu acum! Una dimineața! Astra Giurgiu a mai obținut o victorie în stagiul de pregătire din Slovenia. Camional g s-a impus cu 3-2 în amicalul cu NK Zaprezic, formație croată care a terminat sezonul trecut pe locul 5. Diferența a fost făcută de o uriașă gafă defensivă, un jucător al croaților a trimis înapoi de la peste 40 de metri, iar portarul nu a fost atent și a lăsat mingea să-i treacă pe subtalpă. Boldrin și Deamorim Morim au marcat celelalte goluri ale Giurgiuvenilor Astra a mai câștigat în Slovenia cu Gruzinii de la Cicura și a remizat cu formația. Ția Austria ca Într-un alt amical disputat ieri se Craiova a remizat 0-0 cu Red Bull Salzburg. Tudor Cioresc și știrile din sport e incredibil câtă încredere au bielorușii în aprecientele lor. Discutăm despre asta imediat în deșteptarea 95 minute. Bună dimineața. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, because you know I'm all about that bass. Pe 98 minute, Megan trainer a fost cu noi, la About That să mergem în Belorusia. Belarus. Belarusia. Belarusia era mai de demult, acum îi zice Belarus. Belarus, care are un președinte etern, Alexander Lukashenko, altfel cam dictator, dar care a reușit să... a stabilit un trend unic. Da, a stabilit un trend pe Instagram, a devenit... s-a viralizat. Deci a făcut următorul, următorul nou trend în Belarus... Um, noua distracție este să pui fotografii pe Instagram în care să fii dezbrăcat la locul de muncă. Moda a fost lansată involuntar de președinte Alexander Lukashenko, care a declarat la o consfătuire uh, la adunarea popoarelor belaruse. Asta. Ui, nu știam că sume. au mai multe popoare, dar mă rog, popoarele belaruse. Cităm: Tu știi ce să faci, cum să faci și care sunt obiectivele reușitei. Totul este simplu. Inovații, tehnologie IT, privatizări, etc. E totul clar, am făcut-o. Toată viața noastră este compusă din lucruri simple. Ar trebui să ne dezbrăcăm și să muncim. What? <laughs> Bravo, mă, câți ani da, are? Aparent e Nu e moșulică, scă, mă rog. Păi Ia, de, fapt, de asta. Da, probabil că a vrut să spună să ne dezvoltăm și să muncim, și nu să ne dezbrăcăm și să muncim, notează playtech.ro, s-a încurcat cuvinte foarte asemănătoare, razvivața și razdevața. Ah, sunt două chestii da. asemănătoare. Și acest comentariu confuz a stănit un nou trend, oamenii dezbrăcându-se la locul de muncă și urcând pozele pe Instagram, majoritatea fotografiilor sunt însoțite de comentarii de tipul, dacă președintele a spus, trebuie să o facem. Deci... Să facă. Razvivața, în loc de razdivața. că te și muncește. Da. Sunt foarte drăguț. Am Poate și... Păi aici, prin redacție, știu eu, niște cazuri care... Da, mă, lasă, dar trebuie ben. să spună Claus Iohannis chestia dacă nu poate să plece de la noi. Da. Înțelegi? Da, să dezbrace domnul Mihalache? Nu? nu. Dar mă gândesc că, îți seama, noi n-am mai ajunge la și muncește. Da. Dezbracăte și muncește. Ca da. la noi ar fi dezbracăte și te plictisești, Rămâi doar cu dezbrăcatul. Dar pentru domnul Halache, mă gândeam A, ce, ce format ar merge domnul Mihalache? Chiar că ar merge un format rotund, în format de bulă, formatul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 Pe Biduano și 14 minute. Vlada a pregătit deja știrea Bravo, un proiect care a ajuns la 4-lea an consecutiv, dar până la știrea Bravo... Avem dublu sau nimic, SMS-uri la 1769 în următoarele 10 minute în care să scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate câștigați 800 de euro la dublu sau nimic. De fapt, poate intrați în direct mai întâi, că asta mm -hmm. e... Asta e dacă răspuneți la întrebări, luați și banii. Patru întrebări, Luca le-a lăsat moștenire. Da, vineri când a plecat, zice, fii atent. Așa. Pun întrebările aici în tăviță <laughs> Și mi-a arătat cum le pune în tăviță ca să... Deci m-a informat și mi-a și demonstrat Bine că nu s-a atins cineva de tăvița asta Până astăzi că ar fi luat foc a, Și Ioana astăzi cum a venit? A scos cărtia din tăviță și i am mânat-o lui Zaf <laughs> deci Uite avem întrebările lăsate de Luca Patru întrebări pregătiți tot de Luca Pentru această dimineață 800 de euro Trimiteți SMS-uri la 1769 se... SMS cu tarif normal În care să scrieți dublu numele vostru și ora localitatea în care ascultați Europa FM. Știrea Bravo imediat după Ștefan Bănică. Bună dimineața!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 Na no, cum o Ionie? Tsunie! Tsunie! Tsunie bine! Tsunie, tsunie! Mamă, no, du-te vaca jos de pe acoperiș, pe puga mea țala! Și odată s-a se cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Îi dau în schimb toată dragostea mea, vis a la ea. Odată în viață ți-permi să iubești, cum n-ai făcut-o niciodată și ești preșii și oare, bapsuba ea. Găsește-mă în inima ta, din nu știu câte oare.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 Oriunde ai fi, imaginea ei. Te-ai nu ar mai exista nimeni pe lume în afară de ea. Așa, că să-ți dau ochi în -a spus, A, nu știu câte o Găsește loc în inima ta, dă-ne o șansă să mă ducă. loc în inima ta, iar dacă nu o să mă ducă, găsește loc în inima ta, să nu-mi loc în inima ta, nu mi o șansă băga. Găsește blocul în inima ta, iar dacă nu o să mă dua, găsește loc în inima ta, Să nu încerc în zadar. loc, în inima ta, Să nu încerc în zadar. loc, în inima ta, să nu încerc în zada. Uap și uap, găsește-mi loc în inima ta, Ștefan Bărică, la Europa FM Știrea Bravo a zilei. Un festival foarte interesant Pentru al patrulea an la rând, proiectul Cultura înșură Transformă șurile sau șurele unor săteni în scene de teatru. A șure? <laughs> da. Um, merge și șuri și merge și șure. Sunt acceptate ambele variante. Cultura în șure își propune, deci, reintroducerea comunităților de la sat pe harta culturală în patru pași. Se montează spectacolul, se aleg câteva sate, se caută șure primitoare și se invită toată suflarea la teatru. Ce drăguț! Da, oferă educație, cultură și divertisment tenilor, în esență oamenilor aflați departe de scenele teatrelor care sunt în orașe și Festivalul Cultura jură propune publicului de la sat spectacole de calitate ce se joacă cu succes pe scene profesioniste din București, altfel. Startul proiectului anul ăsta va fi dat de reprezentația de la Muzeul Satului din Baia Mare pe 30 iunie și intrarea la spectacolele susținute în sate, în șure, este firește gratuită. Pentru sat, cred că este un super eveniment. M înțeleg că piesa se numește Fisura sau Fisura? Că... Fisura. De... E, e da. prima reprezentație despre care vorbeai. Bravo lor! Bravo! Da. 9 și 27. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu, la Europa FM.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 I'm not your enemy. 31 de minute, asta, piesa asta e ca aia, și e de pe vremea când eram eu copil. E nemuritoare, da. e ca Duncan McCloud al playlistului. ului <laughs> și tot pe... tai și... <laughs> și... tot pe vremea aia, ultima oară când m-am murdărit cu cernală pe degete. Aici am făcut, și în urma cu doar câteva minute. Da, Zafar a încercat să pune cerneală în stilou, nu vă imaginați. Și tot nu funcționează stilou, dar m-am gândit că. are tricou albastru. M-am dus să mă spăl pe mâini, și în timp ce mă am zic, Băi, hai să nu mă spăl chiar de tot. Să O să ies în oraș, astăzi. Cumva, și țin mâna asta, mai să vadă lumea că scriu cu stilou. E, în curând o să treci la bastonașe. La propriu, cred. Și bine. Avem, cum se cheamă? Dublu sau nimic. La Europa e mai gidi. Nu Da. Deci e cu genericul pregătit acolo cu jingle și mă întreb cum se cheamă și eu deschid gura să zic dublu sau mic și zbang, îi dau cu jigul. Bine, mă, mă Dublu sau nimic? Hai butoane că... acolo. Da. Dublu <laughs> sau mic. Bani, 800 de euro. Da, Tudor din Galați, bună dimineața. Bună dimineața. Tudorele, ce faci? Scoală? No, no, no. Ce, nu, nu, nu. Ce nu? Cum adică? A, scoală, nu, nu o să Le la serviciu. Fii atent la serviciu. cum sună. Îi zic, Tudorele, scoală, nu, nu o să la serviciu. Bine mă lasă, dormi la loc dacă ești la serviciu, dar măcar un pic Fi atent că avem 800 de euro. Vrei 800 de euro? Sigur că da. Aia, na. Da. Tudor, te nu mai ajută să... cineva? Nu mă ajută nimeni. Păi că ce Sunt se în se... trafic, m-am oprit. Te-ai oprit? Aha, ești în trafic. De serviciu tu e de șofer sau cum? Uh, agent vânzări. Agent vânzări. Ah, okay, am înțeles. Și cam ce vinzi? Nu trebuie să ne spui nume de produs, dar poți să ne spui așa, cam ce Zii, vinzi. ce vrei tu, ce vinzi tu acum. Materiale pentru mobilă. Materiale pentru Materiale mobilă. Materiale, pe, adică lac, șmirghel. Ce... Nu, produse lemnoase. Produse lemnoase. Da, ah, de întrebări zis. din șmirghel n-avem astăzi. <laughs> nu nimic, lasă tu doar că, uite, mă uit pe întrebări și cred eu că se potrivesc pentru astăzi. Să știi. Sperăm. Da? Hai că e simplu, numai concentrezi-te un pic, fii atent la... Da. da. Plecăm de la 100 la de euro, dublăm, dublăm de fiecare dată, sper, dar asta e decizia ta, dacă vrei te oprești la un moment dat și câștigi doar banii de până atunci sau acumulezi până atunci sau, uh, sau nu. dublezi de fiecare dată și dacă greșești, banii rămân la noi, mâine revine Luca, altă întrebări, alte, mă rog, aceleași întrebări, altă distracție. Noi am vrea să nu rămână banii la noi, că știi ce grijă avem cu banii ăștia, nu știi da. pe unde îi punem pe aici, nasol de tot. Au de depinde. Depinde doar de tine. Eu, cât mai mult. Hai să vedem, poate ei pe toți. Tudor, mult succes! Mulțumesc. Mulțumesc. 100 de euro 100 de euro pentru Tudor din Galați. Tudor, cărui poet îi aparțin versurile Cri, cri, cri, toamnă gri, nu credeam că o să mai vii. Prăcianul nu era cu... L-ai văzut cumva pe zdreanță. Nu era? La cu nu? nu? Cel cu ochii pe faianță. Da. <laughs> și ăla cu Baila Morena. Baila, baila Morena, e poftiți. La nu era nici... Ăla era iglesias. Hai Don <laughs> da. da. Hai, ce să mai da? Zi și continuarea. Nu credeam ca să-i mai vii. Înainte de Crăciun, că puteam și ăsta, eu uite-mă ce stiu, oameni. Întrăgunță cât de mică. Hai zii. Zi. Nu cer împrumut la vecina mea furtnica. Da, la șcârba Încă de fructe. Nu-mi cerem împrumut niciodată. Nu-mi ce stiu. Ești pe Google? Nu morți sunt pe Google. Ti-a plăcut la școală? De Din memorie. Din uh -huh. memorie. Ti-a plăcut la școală, în fine? Că ne ia bani, atât de tare. Bravo Tudor! Prima 100 de euro merge la galați! Ce-ți e cu toporceanu? Ti-a plăcut toporceanu? Le a, plăcut, -a Da? S-a plăcut. Ce mai știi de Topărceanu? În sensul că ce ai mai citit, nu că ce mai știi de el, că... <laughs> ce de el. Ce mai zis de el? Bine, Tudor. Ce facem? Ai 100 de euro? Putem dubla sau. Moa, ce curajos. Nu ne oprim aici, nu? Nu, no, nu. No. Ce ai avut și ce ai pierdut? N-am da, nimic. Te ascultă cineva, ești însurat? Da. da Te ascultă nevasta că... sau tu asculți pe el? Vreau. Nu cred m Mai mult el te ascultă da. de Nu ea. crezi că te ascultă nevasta? Nu cred că mă ascultă acum Dar or... în general așa În general în general, nu prea da, la nu amândor, așa, jumătate, jumătate da, jumătate, da. jumătate, în că tu ai jumătatea în care zici da deci, Ați împărțit, te-ai lăsat, iei jumătatea în care zice nu Bine, oricum o să dai socoteală astăzi când ajungi acasă Te duci cu emoții Ori te duci cu emoții că ai 800 de euro sau, mă rog, niște bani Ori cu emoții că ai pierdut niște bani Te i-am pierdut Oricum o dai Nu e bine Nu e bine nu e bine. Și cu e... dacă i câștigi, emoții, pe ce o să-i cheltuiască ea? Da, exact. Nu tu. Adică, doamna a câștigat 800 de euro. Oare? Pe ce o vrea să-i cheltuiască nevasta asta? Poșetițe. Ah, Tudor, dublăm, da? Dublăm. 200 de euro. Hai, mă, vă. Nu e Luca aici. Întrebarea asta e simplă de tot. În ce oraș se află muzeul Dorse. De apostrofa Se A Paris A, Paris Știi și tu un oraș în Franța și ai zis repede Paris La Paris? nu da. știu că e campionat european Și Louvre în momentul ăsta și Louvre da. Muziu Dorsey Mai aurul Angaros Da Așa penăstase Ilie l-au ținut ceva ani Acolo uh -huh. E turnul Eiffel <laughs> Turnul Eiffel E tot acolo Muzeu Dor Și ce se găsește la muzeul Dorse? Muzeografii Muzeografe <laughs> Muzeografe Muzeografii <Muzeografie>. <laughs> E sigur Paris? Sigur Paris. No, e Paris Nu e Marseille? Nu no. no. e Lyon? Nu, Paris e Știe, domnul, știe. Știe, știe, știe ceva. Deci cât alții? tu Tudor, ai 200 de euro. 125 de euro era. Nu era o mai puțin? Asta... Hai de mai puțin, că e luni. <oose> nu, no, nu, nu. Sunt 200 de euro, sunt banii lui, merg la galați. O scrumbie, ceva. O scrumbie? La primăvara. O scrumbie cu cărnați. Uh, scrumbie cu cărnați. Uh, <oose> că o scrumbie cu cărnați. Merge uh, cu cărnați. Tudor, 200 de euro, da? Da, da. Ce faci? Mergem mai, Merge mai departe? Haide, mă, mergi mai departe Vrei păi să că pierzi toți banii acum? Care mă, toți banii? 200 de euro Păi pierde să-i păstreze Dou Ca să E agent comercial, 200 de euro îi face în următoarele 20 de minute Da, dar nu pentru el E, nu De unde știi? Vinde niște șmirghel, cum ai zis? <laughs> Mirghel Cât șmirghel poți să vinzi să câștigi 200 de euro? Mult a, auzi, cum se cheamă, sunt așa ca niște cilindri mici, mici, mici și foarte mici din lemn, care se pun când se asamblează mobila? Cep. Cum? Cepi, de la cep. Cepi? Ah, cepi, cepi, nu cepi. Cepi. Cepi. cepi. Uh -huh. Un cep, doi cepi. Uh -huh. Dar Interesant. Nu e cepe? Nu știu niciodată cum se cheamă o, chestiile alea. O bară, două beri. <laughs> aveți înghețat. Da, da. Uh, Tudor, ia ține. Hai că noi te ținem de vorbă, așa. Hmm? Mergem mai departe. Mergem mai departe? Da, da. Bine. 400 de euro. 400 de euro. Sudor, unde a avut loc bătălia în care Basarab I l-a învins pe Robert Carol de Anjou în 1330? La rovine. Pe rotine. Pe, rotine, mă. pe Măi. Basarab și Anjou. Anju Asta e Anju sau e Caju? Ca era un Anju unguresc în momentul ăla Rovine a Rovine a fost mică și albătă. Cu Baiazid În principiu da. Astilantul L-a bătut de-a dat cu bolovani în cap Dă munte, Într-un defileu e, da, mh, Ce am făcut? Nu e... Va nu era nu era și o gară? <laughs> da. Nu. Posada. Posada. Posada. Posada. Și locul exact nu se cunoaște. Posada e așa un termen generic. Undeva pe acolo. Da. Uf. Da. am zis că ce să fac acum trebuie să păstrăm banii, îți eu ce supărat sunt. De-abia voiam să... Am, știi cum mi-am dorit să-ți dau banii luni. Ah, -l -l -l -l. Trebuie să vorbim cu Luca. Da. Vede ce întrebări a pus. Îmi pare tare rău Tudor. Asta e Tudor. E, nu era greu. Da. Hai, era grea. cu cep înainte. Tensiune, da. are mult Tudor. Mulțumesc, Eu. Nu mai bine, la revedere. Foarte bune. Adică, de mi-a dat un mesaj, a zis că nu se cheamă cep, se cheamă în dibluri. dibluri. Nu ebrei, diblul e bre, dibluri, altceva. <laughs> <laughs> nu știu prea clar, dar nu sur ce trebuie. Tudor mai ești? Mai sunt. Ce la diblu? Diblu e altceva, nu e nu cep. nu e cep. Dar ești... ce e diblu? diferit de ce. E altceva. altceva, altceva Am înțeles. S-a pe noi, n-am mai zis nimic n-a fost cu Posada. Hai, semnal stânga, da. ne asigurăm și mai în departe. Să trafic, <laughs> și nu la muncă. Băi, și să o piesă era perfectă, Mama, Mamă, a... dacă te află nevastă ta O <laughs> Ah, vreau să mă gândesc. <laughs> Ia, ma... Tudor mai ești? Da, da. A, uite mă că nu e, n-am plecat Tudor. Mai sunele Tudore. Ai unsă dormi diseară? Da. A, da. A? Da, Hai da, da. da, un frate, da, un prieten da. ceva <laughs> da. Bine, bine Tudor, mulțumim Hai, drum bun și spor la treabă Pregătesc Madonna, Celebration Mă gândeam că sărbătorim, dăm 200 200, 800 de euro în dimineața asta Dar tot Celebration văd că ai lăsat da. Ai păstra banii și Celebration Sărbătorim <laughs> căci mâine avem 1600 de euro La dublu sau nimic la Europa FM și Madonna lasă că poate sărbătorim mâine dimineață, cum dăm 1.600 de euro în deșteptare, la Dulu sau nimic. Ba mai mult, avem și o vacanță la mare, după 10 vine parola de astăzi, o aflați, e simplu. Mm -hmm. Să o dă o colegii mei la radio, colegii noștri la radio și mâine dimineață vă dăm vacanța. O nouă rețetă, un nou model de dietă pentru slăbit. Sunt A numai ochi și urechi. Auzi, China, trebuie Și dieta de slăbit poate fi nezească, măi <laughs> mănâncă orice zboară, mai Orice are patru picioare. Băi, gream că americanii -am au toate motivele să să slăbească, să, să caute diete de slăbit. Dar chinesii... există și dietă de îngrășat? Adică trebuie să precizezi dietă de slăbit, dietă de îngrășat? Îți explic eu cum e cu îngrășatul. Lejer, adică Bine. o rezolvi. Un chinez a avut o idee neobișnuită pentru a pierde în greutate. Mi se pare că cea mai neobișnuită idee pentru a pierde în greutate este să renunți la ceva de mâncat. Cum adică să renunți la ceva de mâncat? Păi dacă nu mai mănânci, una, nu ușor pierzi energie. Mm. Cum adică e, să... Adică gândește că renunți să mai pui mici pe masă Da, corect, so. mici și bere, cum? Bine, deci acest chinez a purtat zilnic pe cap La propriu, timp de patru ani O piatră care cântărea apro aproximativ 40 de kg. <laughs> Scrie 40 de kg. Ești deci nebun Dar cea mai bună dietă chinezească, după părerea mea, rămâne dieta Mao tse <laughs> Așa, îl cheamă Kong Yan. Pe acest domn și-a adoptat această rutină atunci când a ajuns la 115 chile. Vezi, O greutate prea mare pentru înălțimea asta de numai 1,65 m Eu de asta nu am apuc de slăbit, că încă n-am ajuns la 115 115 Păi pe vremea lui o țedun 5 chinezi făceau Abia 115. dacă făceau 100 de kg. <laughs> Îți dai seama? Și eu uite, ăsta era un chinez înalt la 1,65 m Decis să schimbe stilul de viață sedentar, scrie Hot News. a început în urmă cu patru ani să se plimbe cu o piatră de 15 kg și treptat a înlocuit povara sa cu pietre din ce în ce mai grele. Dacă se însora că ratul greutăților ar fi devenit, ce spun, o plăcere. Ar fi devenit o plăcere. Dar în primul an, domnul Congian a parcurs câte un kilometru jumate zilnic și a slăbit 30 de kg. Anul ăsta a început să meargă câte 3 km. Și să facă în acest timp mișcări de box Și să alterneze mersul cu alergat În timp ce porta piatra pe creștet Eu cred că piatra aia a propus un damage Ceva la căpuț <laughs> alt... Altfel nu mi-explic de ce ar face toate da. chestiile astea a zis că speră să intre în cartea recordurilor Pentru ideea sa cu totul și cu totul Neobișnuită Cu ce? Cu crapă, să... piatra în patru? Da. Și așa mai departe da. Mă rog, acum... Dacă, ai, dacă ești greu de cap, nu-i nevoie să poți piatră, că te ajută pur Dacă simplu. nu ești, pui piatra da. pe cap. Te ne îngreșăm noi, că noi ne fiind grei de cap, devenim din ce în ce mai pufoși. A, și practic inteligența noastră se exact. pune pe burtă. Iau, exact. <laughs> da. Ia uși, ce frumos! Ioana, ai căștile? Are, dar nu le poți. Smiley, ia uși. Smiley! Vine și el la live pe plașa.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 asta. Smiley. Atât de puțin timp, atât de puține lucruri de făcut. Dragul de Smiley, vine și el la Life pe plajă 29 iulie, va fi în seara de vineri, practic, vă reamintim vineri, sâmbătă și duminică se desfășoară Life pe plajă anul ăsta. teoretic cred că tot da. Vineri pică. Vineri, vineri avem Fly Project Smiley, cum spuneam, Lidia Buble, Adisena, Loredana, Antonia și de Moga Music Show. Moga a zis că vine cu niște băieți și că o să fie o nebunie acolo. Moga vine cu băieți? Moga vine cu băieți. Okay. Cine vine cu fetele? Antonia vine cu fete. Antonia vine cu fetele. Antonia... Antonia vine cu fete? Normal că vine okay, cu fetele. Ok, deci și Loredana, vine... Și Loredana vine cu fete. Și Lidia Buble vine cu fete. Foarte tare. Vă-ți că câte fete o să fie, da. o să fim singurii băieți practic de acolo. Eu vin cu mașină. <laughs> <laughs> Cam atât pentru astăzi Care vine cu ce vrea Apropo de asta la Și cu ce plaj. poate Că geaba dorința Dacă ne mă putința O parte din voi Puteți ajunge la mare Cu vacanțele Pe care le oferim În fiecare dimineață O vacanță da. pe zi În deșteptarea Nu ratați detaliul ăsta Toată vara Trebuie doar să aflați parola după ora 10 Iar în deșteptarea să auziți semnalul de concurs Da, și dacă sunteți cumva din Arad Să plecați cu trenul de Miercuri Ca să aveți o zi de odihnă după ce ajungeți Hai rezolvăm noi asta cumva Ui, Și să noi... aveți vacanțele live pe plaje. Știi asta? Nu-ți Nu, nu, nu, acum. Zi. Cum? nu mai zic nimic las, Hai să-mi acum vacanță la live pe plajă? Corumbelul ăsta, lasă o Bună așa treabă. O să povestim altă da. Vine Dinu cupinu, după 10, numai bine Toate bune